Jag heter Linnea Pettersson och jag är hemlös i sju veckor. Istället för att sova i en busskur tänker jag ta min resväska och sova hos så många som möjligt i en journalistklass som 12. Så följ med mig på resan bland roliga barndomsminnen, och drömmar och diskussioner kring vad som hänger på vägarna. Linnea flyttar in. Hos Nazim Raspar. Men ähm, en är ju ändå lite hjälp kan ah, Ja. Ah. Söka. Ah. Jag är så vanlig Google Maps, det blir lite chockad att vara har Ja, nej Jaha, jag brukar söka namn och sånt där ibland, så då blir det att, ähm, då har man det på mobilen liksom. Ursäkta, faktiskt. Ja, ah, faktiskt. Ja, välkommen in. Tack, här bor du. Här bor jag. Och vad mysigt du ha det. Ja. Det är litet, men jag hoppas att det är mysigt. Ja, men jag tycker det. Det är ju väldigt litet, men det är ändå väldigt luftigt på något sätt. Ja, det är för att jag inte har mycket möbler. I och för sig. Men hur länge har du bott här? Äh, Sen vi började plugga. Så det är ju typ två nu. Det är lägenhet då? Ja, precis. Vad smidigt. Ja, minus ett halvår när jag hyrde ut den i andra hand. Just det, när du var i Köpenhamn. Nej, men Danmark. Jag var i Århus. Århus till och med, okej då. Ja. Vad var det du läste där? Eh, en utbytestermin, så att eh, det är ju journali journalistik också. Eh, men ja, Vad var, var det för andra kurser liksom. Ja, vad var det för kurser? Eh, ja, den... Eh, Fan, det här glömmer jag alltid, för det är typ tre olika delar som kursen heter Det är typ journalism, multimedia och så är den tredje jag alltid glömmer bort Men jag tror det är world politics Så att det är 30 poängskurs, och så var det liksom vad den hette Ja men det låter ändå vettigt ja, det... låter... <laughs> Nej men det låter som att det ändå var bra för utbildningen här, om man säger Som du har haft nytta av sen Ja, jag tror det, det var... Eller kommer att ha nytta av Nu läser vi Metod, så det är kanske inte är så nytt. <skratt> nyttigt nu Men det kommer väl bli Ja, jag hoppas det ja. Faktiskt. Hur bodde du där? Uh, där bodde jag I en lägenhet som jag delade Med en roommate uh, Sophie hette hon <skratt> Kom från Australien Så då delade vi kök och badrum Men vi hade varsitt rum liksom. um, Och ja, rummet var väl ungefär lika stort Som jag, som jag bor i nu <skratt> Så det var, det var ganska luftigt där med. Men vad var den största skillnaden mellan Åhus och Kalmar? Åhus uh, är mycket mer av en studentstad. Um, populationen är runt kanske ja, lite över 300 000 tror jag, om jag minns rätt. Um, så det är en större stad, men också att det är väldigt många studenter, så det känns väldigt ungt vart man går och att det känns som att det är mycket människor. Kalmar är kanske inte riktigt samma puls. Kan jag tänka mig. Ja, kom in och gör det bekvämt. Ja, ja, men tack så mycket. Jag ska ta med min jacka så att vi, vi sätter igång en låt. Ja. Yeah. Soltar jag soja-färsen <laughs> och förbredar äh, den för gratängen du ska äta. Med äh, morötter och palsternacka och lite sånt. rotfrukter. Ja, precis. Det låter jätte mm. Jag hoppas det är det. Men vegetariskt, gör du det, det varje gång? Äh, ja, jag har varit vegetarian äh, i tre år. Um, eller det gick tre år och sen åt jag lite kött under sommaren för att det var så, det var så jobbigt att bara vara typ besök hos folk och aldrig få äta sig mätt <laughs> men sen nu när jag lagar egen mat så är det tillbaka till vegetariskt Men varför är det vegetariskt? Um, ja, så det började väldigt, väldigt simpelt att uh, jag och på kompis att du diskuterade egentligen att det, det kändes som att det finns så många anledningar till att vara vegetarian Och den enda anledningen till att inte vara det är för att kött är gott um, Och sen är det att man är van och bla, bla bla. Men det blir man ju också när man är vegetarian Man blir jättelätt van vid sina liksom. Ja, ät vanor och fan Så att, då, då sa vi då ja, ja, men, Vi provar väl och ser hur det går um, Och jag har insåg att det var väldigt lätt Jag hade inga problem med det Um, och um, sen strax efter det efter några morgon så läste jag den boken äta djur um, den med Jonathan Safran Foer han som skrivit de här um, novellerna också så fiktion den uh, incredibly loud eller fan vet misstänker han hette nej jag vet vilken du menar jag. ja han har skrivit mycket fiktion också. Men så skrev han ju en bok om att uh, äta kött och sånt och hur man ser på kött Jag Hur liksom, samhället ser på kött efter att han fick en son, tror jag. Um, så läste jag den och blev mer övertygad att det är, det är något vi lärt oss göra. Liksom. Det är inte man måste. Och när man har valet så är det så lätt att inte göra det. Liksom. Um, men ja, men är det så att om du blev bjuden på kött, äter du det då? Um, nej, inte vanliga fall. Jag gjorde lite undantag i somras, men jag skulle nog inte göra det till en vana, tror jag inte. Men, oj, Men jag, lite ah, jag såg det så jag känner att jag aktar mig lite. <laughs> ja, det, det var smart. Ja. Mm. Gillar du Ja Jajamän, okej. Okay. Då stoppar vi i lite. Men är det inte svårt att komma på vad man ska laga? Mm, nej, eller det har det inte varit för mig för att uh, när jag blev vegetarian så bodde jag hemma fortfarande. Så jag lagade inte så mycket egen mat då. Mm. Uh, och sen när jag liksom flyttade ut så... Det var ju där jag började, liksom. jag hade inte lärt mig där, med att, eller jag, jag hade inte blivit van vid att äta kött på det sättet eller laga mat och äta med kött i. Så att jag lärde mig från scratch och det var ju ganska smidigt. Jo, det men vad hade ni för matkultur så att säga, när, ni var, när du var liten? Eh, jo det var väl ganska mycket kött, <laughs> eh, ganska mycket kött i mat, mm. men... Eh, mina föräldrar har ju varit, alltså de är jättesnälla på det sättet att de har anpassat sig till mig väldigt mycket. Ehm, och det gjorde de när jag borde hemma och ehm, nu har de själva liksom halverat sin köttkonsumtion bara för att de har insett att det också är väldigt lätt. Ehm, Vad kul! Ja, och ja men pappa framförallt, han är väldigt, han är väldigt, oj, han är väldigt bra på att laga mat och... Ehm, Liksom experimentera gärna. Han är inte så här rädd för att prova något nytt. Så han har blivit jättebra på liksom massa vegetariska rätter som hela familjen älskar nu. Så att han gör massa palafel och ja, goda rätter liksom. Men det är ju skönt också för när du kommer hem då en helg så, så blir det inte så stor grej av det för att bli det vegetariskt ändå kanske. Precis. Det väldigt jättegulligt. Det, det finns många så kurdiska rätter Som måste ha för i Men som mamma bytte ut mot sojafärs Som hon fortfarande gör Så det traditionella rätter Typ vindolmar och sånt Jag tycker det är jättekul att de har bytt ut Byt ut mot sojafärs Så att jag också ska kunna äta det annars är det ju det är inget jag lagar själv Eller kan laga själv Sportgrenar, konstsim. Mm. Varför konstsim? Uh, du och jag hade ett samtal om det här. Att, alltså, att jag inte hade så många sportgrenar. Uh, så kom jag på någonstans att är det någon gren jag skulle vilja... Alltså jag fick drömma helt fritt. Vad skitgrym i. Så är det kanske konstsim. <laughs> <laughs> Där har svaret konstsim. När man så alltså, tänker liksom. Vad roligt att vi är ett gott gäng här tillsammans. Som ska ner i vattnet, upp med benen och börja konsera rörelser. Så bildar vi något jättefint ihop. Och så tar vi med en filmkamera och så filmar vi. Ja, allting. så det är ett jättebra koncept. Vem kom på konsing? Alltså den som kom på det måste ju ha varit så här: bara haft roligt ihop och sen insett att varför gör inte fler det här? Det hade varit så kul att boka en bassäng uh -huh. i Kalmar och, och ta med en kamera och sen bara spela in detta. Ja, kanske efter vi övat några gånger. Ja. Eller kanske ännu mer kul att se den vittar <laughs> Det kan vara kul att se Första övningen och sista övningen ja. Vill du inte stänga fläkten? Ja, nej det är ja. ja, det Jag kan göra det Det är, det är jag det. Så jag inte Det hörs det är jättemycket Men nu, nu hörs det absolut inte okay. Intressen, det var svårt Det var jättesvårt <laughs> Men jag har skrivit Laga mat TV-serier, umgås med vänner Dricka öl och göra mixtapes i Spotify. Du tycker om musik? Eller alltså så här lyssna på musik? Mm. Um, men jag tycker, alltså allra roligt sig jag att typ göra listor i Spotify. <laughs> alltså det är klart jag är intresserad av musik, men jag känner känns såhär, varenda människor som säger att de är intresserade av musik, eller alltså det är verkligen inget radikalt att säga, och det är verkligen inget speciellt på något sätt. Men det är, i och med att jag nu inte spelar något instrument direkt så eller ha något så här jätte... jag känner inget intresse för att göra det heller men är det något jag gillar att göra listor och jag älskar man så här perfekt lista liksom som man ger bort sig någon så det blir det som ett mixtape liksom man bara Åh, du, jag har en jättebra alltså när man gör en lista till någon det är som en mixtape oh. från förr i tiden ja fast i spotify hur många listor har du i spotify Oj, jag jag fick så väldigt ja, vad säger man Väldigt ordningsam det sättet, att jag rensar ganska ofta. Men nu, du ser här... Du rensar är... ganska ofta. Det är säkert typ 50-lister. Ja. Minst. <laughs> ja, och då rensar jag ofta. <laughs> Vad är den sista listan du gjorde nu? Ja, det, det är den här. Den är faktiskt överst tredje året heter den. då antar jag att det är tredje året på utbildningen? Ja. Um, jag brukar ju ha liksom så här lister efter... Um, Säsonger eller vad heter det liksom Sommar, vår och så Så blir det att när man lyssnar på vissa låtar Så blir det jätteförknippat Så nu kan jag inte lyssna på min sommarlista utan att förknippa det med sommar Och det kändes fel när vi började skolan igen mm, Men Istället för att göra en huslista som jag alltid gör Så gjorde jag tredje året Så får det blir en större samlingslista tror jag Alltså musik som du kan lyssna på Lite åt om fast ändå minnas Ja, ah. minnas klassen ja, så att, ja, också att det är lite trådigt att göra om för varje liksom, <laughs> Okej då, det var kanske det så. Så. Men, ja. men vad ligger det för det här då? Ja, ni kanske kommer få höra lite nu under ditt program Men det är ju vissa låtar som jag tagit med mig från sommaren Det är liksom när jag såg The National i somras på festival. Så var de mycket bättre än vad jag trodde att det var att skulle vara. så jag blev jätteimponerad Så att massa låtar som jag har lyssnat på under sommaren med de har kvalat in På den här listan Och um, Sen är det, å oh, den här artisten FKA Twigs ja, jag ser det, det är ganska många, jag har inte hört alla som mm. Alltså verkligen fastnat för den Hon är helt underbar um, Jag tror jag lägger in en sån på min lista tre dig Och mm. får vi se till att ha med, mm, med Absolut, då. det tycker jag Ja, sen en blandning typ. Ja, men det är lite... Det lite annorlunda intresse. Ja. Göra en mixtape. Men, men om du ska göra en, ett mixtape till en kompis, vad, vad, vad är det liksom, vad måste vara med, vad är det som bestämmer vilka låtar som ska vara med? Uh, det beror ju på vem kompisen är, <laughs> självklart. Ehm... <laughs> um för att bli anpassad efter vad jag tror den personligt skulle tycka göra helt enkelt. Självklart. Stjärnor? Nej, TV-serier. Du ska bli din egen kategori. Ja förlåt, mm. <laughs> men det är för att filmer och tv säger liksom, de väger lika tungt för mig. Uh, ja men Thirty uh, Rock, Freaks and Geeks, Flight of the Conchords. Det är väl sådana jag är, så här, kan gå ut med och säga att ja, jag gillar det här. Men sen, eh, alltså jag tittar på mycket skit också, det kan jag säga. Um, Vad för skit? Topmodel bland annat. <laughs> mm, mm. RuPaul's Drag Race. Vad är det? Det är kanske det bästa jag har sett någonsin. Okej. Okay. Alltså i form av att där är, där är fan det bästa. Um, det är som topmodel. Fast det är massa drag queens mm -hmm. som tävlar om att bli America's next drag queen. <laughs> ja. vet inte vet du vem RuPaul är? Nej. Det är en så här ökänd heter det? Um, Jo, men drag queen helt enkelt i USA. Han har funnits med i flera år liksom och han ser aldrig ut som att han avdras heller. det är helt underbart att bara följa den här serien. Det är så jävla roligt för att i, när det är så här mellan två vem som ska få åka ut i slutet så har de en dance off liksom, att man får mima till en låt så här, den som är det bäst att ja, få får gå vidare. Alltså det är väldigt kul låter, låter väl som en fäg häg. Men det kanske är då. Det låter fantastiskt. Det är fantastiskt. Stjärnor. Ja. Uh, och Kim Kardashian. Varför Polstjärnan? För att jag missförstod den här frågan lite. Jag <laughs> kommer liksom inte på någon annan stjärna än solen och Polstjärnan. <laughs> och sen fattade jag att man byggde där kändisar och då tog jag mitt säkra kort. Kim Kardashian. Och varför? Ja men det är, alltså hon är speciell det är, hon är inte min idol, men det är fan underhållande att följa henne, så kan jag säga. Jag har inte följt henne. Det är ren underhållning. Och jag gillar ändå... Alltså, jag tycker hon står för mycket ändå. Alltså, ja, jag kan prata... Det känns som att jag har haft den här, den här diskussionen med många som är så här. Men gud, hon är så ytlig. Ja, hon är ytlig, men hon är fortfarande så här någonting unikt i sig ja jag håller ju med om allt negativt som jag säger att fan, alltså, det är ingenting av värde eller så. Men ja, jag tycker det finns någonting ändå. Någonting finns där. Och vad är det som finns där bakom all yta? Men det, det hon står för. Alltså kanske inte personligen. Men det hon står för i media. Det är att vara framgångsrik kvinna med liksom... Uh, hon kommer från ja men, hon är armsk också så att hon har en viss minoritetaspekt. Hon liksom representerar en viss minoritet som liksom ger representation där hon när hon blev känd så var hon liksom inte pinsmal som var en lite annorlunda kropp, så att säga. visst att det fortfarande är fortfarande väldigt så här stereotypisk och vacker kropp. men hon fortfarande annorlunda än den typiska normen vita smala kroppen. Så att jag tycker det är det, som, det hon står för att hon. Alltså framgångsrikhet För att inte vara det typiska På något sätt Ja, ja men det lät jättefint <laughs> Okej <laughs> Jag förstår vad du menar mm, Vad bra för jag, jag, Men det, det är verkligen så att Jag pratar ju med henne ibland Men då kanske jag skämtar om någonting Och då fattar folk inte så här De tycker det är järndukt till. henne Men det är verkligen därför jag gillar henne För att jag tycker det är står för någonting Och sen tycker jag det är så jävla underhållande att följa Och det är liksom, ja. Underhållning i sig, det är väl ingenting dåligt Liksom om hon kan ge det Nej, nej, nej. Alltså, Hon är ju känd av en anledning också liksom. <laughs> ja Det är så Vad är vi? Spellekare mm. eh, Introleken Du vet där man sitter på en liksom, låt Och så får man gissa i början eh, Vad det är för låt Bärpong för att det, det är väl roligt <laughs> eh, Quiz Är du bara på quiz? Jag skulle säga att jag är så där jag är medel. Jag är liksom, inte jättebra, men alltså, jag hatar att förlora. Jag måste vinna. <laughs> vilken blick du gav mig där. Jag hatar att förlora. <laughs> men jag gör det. så att, ja alltså, Är jag med i ett quiz så måste jag vinna. Men vilken, vilken typ av quiz är det bäst um, vilken Ja, men populärkultur. Så ja. är det ju. Tyvärr. <laughs> så är det. Ja, fast vadå? Tyvärr det är det ju det man kan mest om. Ja, men jag önskar att det var liksom allmänt om allting. Okej. Okay. <laughs> Gud, jag hör dig aggressiva ja. videor i resten. Men jag kan inte göra något åt det. Förlåt. Vad är det mest pinsamma som du har upplevt? Alltså jag ville komma på något konkret så då kommer jag på det först alltså då skrev jag ner det första jag kom på. Och det var i sexan när jag bestämde mig för att byta stil och när jag kom så här första dagen i skolan och bara, med min nya stil då, som jag var stolt över typ så var det en kille som satt bredvid mig eller så här nära mig som bara alltså har du brytit armarna eller något. <laughs> och det var för att det min nya stil var så här Benvärmare som jag hade klippt av Så att man hade så här på armen liksom Fast händerna stack ut Alltså Aha, Förstår du vad jag menar att ja. det, Men typ så här benvärmare för armarna var det An, Ja det var lite pinsamt Det var inte så snällt Nej men det var också så här My time to shine Och så bara sköt sig allting <laughs> Så det minns jag som otroligt pinsamt Och det var inte typ det första jag kom på nu När jag läste den frågan du får försöka ta upp det igen när det inte finns någon kille som frågar om det har på ute Ja, fast alltså det var en hel stil så det var ju mer än bara det. Jaha, vad det var, var det ju... med det? Jo, jag hade bland annat röda manchester på mig. Jag är jättestolt över dem var jag. Jag hade på mig min systers gamla topp som var så här magtröja. Och de där armvärmarna då. Och sen hade jag fixat håret så att det var liksom två tofsar. Så. Jag hade satt upp som typ två hästsvansar så tyckte jag väl att jag var snygg så jag kom jag till skolan <laughs> och, och just det så var jag även sen en timme fast jag inte visste om det så jag trodde så här: gud vad är alla så bara knackade jag på klassrummet och så bara fick jag utskärning av läraren för att jag var sen en timme, mm. för jag tog fel på tiden helt enkelt så att det redan där i början skett sig det <laughs> vilken entré du gjorde <laughs> jättefejl <laughs> <Gud. laughs> den satte svårt tydligen så att jag minns ju den ja det, det låter så Mm. <laughs> Vad skulle du aldrig vilja våga göra igen? Nej, nu blandade du ihop två frågor. <laughs> bara, va? Vad skulle du vilja våga göra igen? Men ja. vad skulle du vilja våga göra? Oh. Vad skulle du vilja våga göra? Eh, satsa på allt man inte vågar egentligen. Och då typ menar jag så här, vissa jobb, resor man vill göra. Bara att man säger ja oftare helt enkelt. Yes man <laughs> Lite så ja, jag aldrig sett det för någon. Inte jag heller <laughs> Göra mer grejer Vad hade du velat resa? Det har jag bland annat också lyssnat på den här största drömmen. Och det är att hälsa på alla kompisar från utbytesterminen Man lärde ju känna folk lite från olika världsdelar och ställen mm. Så där sk dit skulle vi resa Hälsa på folk Ja men det hade ju varit en jättehållig idé Att ta en liten turné så mm. det... det tror jag blir av också Eller ja Vi ska försöka i alla fall Vi får göra någon radiodokumentär av det. Ja, jag vet inte hur spännande det blir att höra det ja. <laughs> Det tror jag blir jättebra ändå Alltså Det måste ju vara olika människor som kom dit också Ja Ja men det är liksom så här, jag har egentligen aldrig velat åka till Australien. Men nu när jag känner någon där som jag vill hälsa på. Så har jag ju det. Så känner jag att jag verkligen vill dit. Liksom. Mm. Gud, det är klart. Mm. Vad skulle du aldrig vilja göra igen? Nej uh, ja, men det här ska jag säga. Falla för idioter, tvivla på mig själv, slösa tid på att vara osäker och så vidare. Det var ett bra svar. Tycker du det? ja Förfalla okay. okay. <laughs> För falla för gjort det, det, det gör man det, det, nej, nej, det borde man inte göra nej. Det. Mest för att jag har gjort det, hjorta, Så det känns, det räcker nu <laughs> Ja, det räcker jag förstå Det nej. nej, ingen bra Det var väldigt mycket det slösa tid på att vara osäker Jag kanske inte så mycket tid Man lägger på att tvivla på sig själv Gud egentligen eller jag förstår ju varför man tvivlar på sig själv Men Nej Det är men, ingenting jag vill göra <laughs> När brukar du tvivla på dig själv Jo men i alla alltså, möjliga situationer Det, är, det har ju med att säga Det här med att satsa Som jag skulle vilja göra När man inte vågar göra det bara, ska, ska jag verkligen Är jag bra nog Nej men gud jag är inte bra nog för det här Men alltså när man bara verkligen inte När man vill någonting kanske Men man vet inte hur man ska ta sig dit då sitter man ju och bara tvivlar allting. Det hänger ihop lite det här med att säga jag också, kanske. Ja, jag tror det. Istället för bara att bara tvivla så bara gör man det. ja Ja, man lär väl säga någonting på Vad är det som får dig att avvänna? Så att säga, att tar en vän från Facebook. Vad faktorerna skulle vara. <laughs> Vilka ja. krav måste uppfyllas? Uh, vi kan hitta någon. <laughs> Det, jag känner att det är väldigt lätt. Att det, man kan ju dölja folk liksom också. Och det gör jag väl om det är, så här att det är för mycket att det är väldigt frekvent att den poppar upp i filen. Men em, vissa saker kan vara. Jag typ han, han kan jag lätt av att ah, använda. Jag får alltid massa dumma inbjudningar till skittråga klubbkvällar i typ Göteborg Alltså typ sticky fingers. det Där var man inte typ som 18-åring. Uh, jag kan känna att han är väl inte den smartaste han, okay, han är väl inte extrem i några aspekter och det är väl oftast det som gör att tar bort folk, Ex alltså folk är extrema um, länk det här kan jag störa mig på väldigt mycket det är väldigt mycket journaliststudenter både från här i liksom Sverige och utomlands som länkar till väldigt tveksamma källor kanske ibland, alltså så här tidningar som man bara, men du fattar väl att det här är liksom så alla partisk tidning, varför gör du det här? Och typ sånt stör mig, mig på jättemycket, så det är bara att ta bort eh, han kan ju bara ta bort för att jag tycker inte han är kul tar bort honom? Ja, nu händer det ja. Friend, hej då Bota? Känns på? Ja Ja, jag har inte haft någon av honom under dessa år <laughs> han Har inte gett något nytt perspektiv av Nej. livet? Nej, verkligen inte, jag tror inte han kommer märka det eller det, det som är det roliga att jag tror inte folk fattar det. Eller ingen bryr sig väl. Det är ju väldigt många som man pratar med. Bara, Nej tycker det är jobbigt att ta bort folk. För att tänk om. Men jag tror inte jag kommer se den här personen igen. Och även om jag gjort det. Jag tror inte någon av oss hade reagerat. alltså inte i Facebook-vänner. Det här är ju så ofta så. Vissa kör ju med den principen. Att om de hälsar på gatan. Så har de kvar dem. Som kompisar på Facebook. Ja, men då kan jag ju säga att jag kan ta bort ett antal fler här. Som jag vet att jag känner igen, men som typ, senast vi träffades så känner inte han igen mig, så då kan jag lätta bort honom nu. Alltså, du behöver inte köra den i princip. Det var inte så jag menar. Det är så roligt också för att behåller jag liksom de jag pratar med, så har jag kanske. 50 personer på Facebook. Så det är väl där jag kommer av att hamna till slut, tror jag. Ja, det blir så. Och sen är det ju inte alla som lägger upp saker på Facebook heller, så det kan ju bli. Ja, det är sant. Väldigt tomt. Ja. På något sätt så lyckas man ju ändå sitta väldigt länge och bläddra igenom allting. Ja, hon är ganska mycket. Det är mycket från henne. kanske ska jag ta bort henne snart. Finns inte hon någon så jättesmarta grej att säga eller? Ja, men hon får vara kvar än så länge. Hon klarade det kvart <laughs> denna gången. Mm. Men, um, men vad, vad känner du om du ser ett rasistiskt eller feministiskt eller ett sexistiskt inlägg på Facebook? Uh, från någon jag känner menar du? Mm. Ja, alltså, som sagt, jag är inte riktigt den som tar debatten. Jag önskar jag gjorde det. Men jag känner att Facebook är inte min plattform att göra det på heller. Jag, jag är inte den helt enkelt. Så då det är väl då är jag extra rätt att ta bort någon. Alltså jag är jätteglad för dem som har orkat ha debatten och prata mot mig. Jag, jag känner att det är väldigt, mycket, eller väldigt många gånger jag och den som man kanske pratar med inte får något ut av diskussionen. Att det är väldigt mycket så att man fattar att andra kommer läsa det här. Så man vill bara vinna andras förtroende än den man faktiskt pratar med. Men jag vet inte. Det är väl bara kanske jag som känner så. What's your Alltså, det är, det är lite mer kläder på stolarna, typ den stolen. Men annars, ja. Och ibland har jag inte en nytt bädda. Men annars... Nej, men hur klarar du det? <laughs> uh, alltså jag vet inte. Jag tror jag har blivit mer och mer lik uh, min mamma. <laughs> Som är väldigt städskrik och pedant. Så att... Men... Det har väl utvecklats då? Låter du någon gång bisk stå framme? Ja... Kanske. ja. När man är så här lite extra trött så kan du stå en kväll. Och just, vad händer det? Ja, alltså, det händer väl ofta att det inte gör det. Men... Äh, jag vet inte. Jag tycker inte... Jag tycker det Jag tycker det är skönt att få avklarat rent det sitt, liksom. Skönare att göra det så att man kan... Liksom, att det ser fint ut, <laughs> än att skjuta upp det. Men har du bra ordning på, på datorn och så här också? Mm, men det har typ så här dokument och så? Ja. Uh -huh. yeah. Ja. Sådär. Um, jag har liksom en extern orddisk. Där är det bra ordning. Där har jag så här mina filmer och allt det där. Bra ordning, tycker jag för. Och dokument så, men det kanske inte är just på datorn. Nej, men... Standardisk ju ändå lite det. den världen så att säga. Ja. Men har du bra ordning överlag liksom, på att På livet? Ja, men saker och ting och... Slappar du bort saker och så här Nej, jag skulle verkligen inte säga att jag bra ordning annars. Jag vill liksom... Städer och som jag är inte bra ordning, det ska jag säga. Um, jag är väl ganska klantig, tror jag. Jaså? Jag tror det. På vilket sätt? Ja, men jag... Tappar saker, saker går sönder omkring mig, tänker jag. jag... Uh, my... Något no, jag får mycket skit för att jag åker bilse. Eller att jag har jätteroligt att kalsinne. <laughs> jag tycker jag får orimligt mycket skit för det, <laughs> faktiskt. Vad var då? Säg, berätta en gång när du har gått på dig. Ja... Um, jag brukade jobba på Claes mm. Så att... Men i min stan då, på Baronen, så skulle jag till Hansa någon morgon tidigt, alltså, och jobba där på den här, Olsson när de precis hade öppnat. Um, så skulle jag ta bussen. Um, och det här var faktiskt första året, så jag tycker inte det är så farligt. Men okej, okay, det har mer... Det gått mer än ett minut, så kan jag säga. <laughs> så då... tog jag fel buss, helt enkelt. Jag tog fel sida av vägen och... Någonstans halvvägs på Ölandsbron, <går> insåg jag att jag var på Ja, <går> uh, Sen har liksom så här, liknande grejer hänt, alltså, så vi det alltid såhär, står du på rätt sida i vägen nu? Får jag väl mycket skit för det? <går> jag tänkte för att säga, ja, men, det är inte så farligt 405, för den tycker jag också är väldigt jobbig, den som går till Hansa. Uh. Men Ölandsbron <laughs> det är mitt försvar, alltså, fanns det ingen annan bråkplats emellan. Alltså, jag tog den vid, vid hotellbråkplätten. Ah. Det finns ju inga hållplatser. Jag, ty jag tyckte så här när den kom upp på Broba: Här var en bro jag aldrig sett. <laughs> vad, vad fint det var! Vad, vad stor det bara. Va, va, alltså, var! Vad halvväg var! Ja, <laughs> det är det dit den leder, jaha. Men då stod du ju på rätt sida av vägen egentligen. Gjorde jag det? Ja. Om det gick till en annans fort. Bara då bara går, alltså att till Hansa från hotell Bropestet. Det tog väl bara fel bussnummer liksom. Då har jag fått för mycket skit som jag de här varen. Ja, det... Hör ni det allihop? Matilda. Livet är ända. Om du nu ska ticka till för det är min fest och jag får...